zahau maiti jazurekin nahi zintuzke ere man erekin bainan gaur kosedia ez zindaike betia badaki bihar de la yo aidea bego benawe torri gonai bai beris er galerrira begour de au i zudirenai vediko Ture on dora Azkei Tantza hau esta. Shekulako Sine ginadu Sine gin betiko Emel gure lurea Bisi behar dutala Ori ez Hiloz ja Nadila Bego Benahau Etorriko naiz Bai berri zeus Galerira Bego Benahau Etzulire Zureo Mane kantari idazle militante landibartaga, zendu da ostegun honetan, irorogeita massei urte zituela. Berak idatzitako kantua initz, famatu egintziren peio eta pantsoa bikoteak eman ondotik, gurekin peio ospital agatxalde Artzaldeoan arantsa eta artzaldeoan entzulegu ziri, bai. Seminarioan ezagututako manes naski, eh? E, Beniat sarasolarekin, asinezten, kantuz, nola, nola oroitzen duzu gara jartako manes pagula. Ba Bai, gazte-gazte tanel gara ezagutu ginuen, beraz, zukeran duzu bezala, eh? Uztaritzeko ikastegian, seminariotipian. Eta manes gogoratzen dut, denbora hartan gazte sutsu bat, ez, ja berak bere abertzalegoa argi zeukan eh? eta irorogoi garen amarkarra nasi zen, bere kantuak idazten, herrimina kantatuz zer behi gizaz, eh? herrimina kantatuz eta herriak, euskal herriak bizi zituen arazo eta problema gehienak kantu bidez tratatu zituen. Eta ostatu bazteretan kantuz hasieritzenen elgarrekin? Bai, hori da. Ustezu, ontzi informatua zira. E, Betzutan etxera joiteko orde asteburua pasatzera, igandearratsaldetan edo biltzen ginen bai onako ostatutxo batean eta antzi kantari pasatzen ginituen arasaldeak. Kantuz aharrak kantatuz, eh? hori izan baita gure pizkabaz, gure gure eskola edo gure kontserbatorioa eta gero, ba, manesan leheniziko kantuak eh? kantatzen hasi ginen lagun artean eta gero publikoan irorogoita bederatzean guk egin ginuen lemisiko kantaldian ustaritzen, bai mm -hmm. Urtsintxak uh, kanta aberria zergatik manes pagolaren kantuak beraz, eh? maiten zituzten uh, zer zuten berezitasun? Mm, Bo, alde batetik uh, bela honaldi berlinekoak gililako, eh, zomait urteren diferentziarekin, mainan Bera naldi berdinekoak girelako. Eta uste dut e, arazoberak problematika berdina, eh, bizi izan dugula. Gero manexen kantuek uste dut berezitas, berezitasun hau zutela, nik bihitzet erran beharko banu. Manexen kantuek zuten simpletasunaren freskotasuna eta aberastasuna zerbait gizaz. Manesek zerbait genio izan balin badu ene ustez, izan da Eguneroko etxeko hizkuntza arruntari, alako indar poetiko bat emana izana. Hori izan da, enetzat, Banespagolaren, jite edo genio berezia, ez? Eguneroko hizkuntza xoilean, xumean, egin izan ditu bere kantuak. Eta, txekulako indarra emanez, izkuntza arruntori, Eguneroko etxeko hizkuntari, azken dantza hartzen duzu dugtxintza, its biziki sinpleak dira. Eta aldi berean, aldi berean musikaren soiltasuna gauza bera hitzez eta musikaz gauza bera erran Eta hortan izan daenenez, banesien kantuen arrakasta, alde batetik hizkuntza erretxean eta beste alde batetik melodia doinu erretzak lehen entzunaldian berean beharrian txartzen dianoitekoak etxeko hizkuntza eta baloratu behariko hizkuntza hori, azkenen, kantuen bidez? Bai, hori da. Eh? Eta eh, uste dut hortan eh, jendean itzek eh, beren burua ere identifikatu dutela. Kantuak erretxak ziren eh, buruan hartzeko eta nornai kantatzeko dautzuk, zintxa, edo, edo azken nantza, edo kanta berria bere, bere itz guziekin. Hora, errestasun horrekin, eta aldi berean uh, kantu hunkigarriak izan dira, biziki hunkigarriak azken nantza ipatzen bari madugu ba. IES uh, ekonomikoa, ha. denbora hartan gaztek, erritik alde egin behartuten lanbata bilatzeko, eta hori kantatzen du, azken kantuan, edo urtsintxa, urtsintxa da, bo. Urtsintxa da, ba. gauza bada kantu ileak, Kantu gileak egiten duena edo interpreteak ere egiten duena eta gero herriaak e, hartzen duena. E, Urtsintsa bezalako kantu bat kantu bati ikuste dut hergiak eman diola, manesek eman eztion alako neuudi bat. Manesek egin du aur kantu bat, eta hergiaak kantu horri etxeman dio e, metafora, metafora berezi bat... E, Alako, ze, o sea, askatasunaren metafora hori, baina mainezek aurkantu simple bat egin zandu. Oktako, oktan ere, ba, e, izaiten dira, holako ezusteko batzu. Ato, ah, justuki, uste nuen, uh, urtsintxak bazoera nik ere, holako askatasunaren simbolika ondia? Bai, bai, badu, e? Eh? Bistanda, mainan berez, okay, mainezek etzion, ne ustez, eh? mainezek etzion eman, holako, Indar berezir, bakarrik haukkantu bat egitzu, eh? Mm -hmm. Haukkantu bat, haukkatek uktxintxalatik guzten du, jauzika aldaskatik aldaskara eta besterik gabe. Mm -hmm. Eta gero hori da, erriak kantuaz jabetzen denean, emaiten dio beste, beste zentzu bat eta... eta, eta bat doaz biak, eh? <laughs> Bait, justuki, ala ere, astapenean nion bezala, man kantari, musikari, militantea, ba, a, eh? kanta berria bezalako kantuak, hor ba, ba. bere zu guzia hartzen du ere, horregatik. Ba, ba, ba, du ba, diga, be, ba dira, bestigantu batzu, uh, gurea da herria, gurea da etxea, oraiku kantu batzuek e, bizтана, eh, errandut indar politikoa, bainan politikoa ere erranditeke. Alrikapen politikoak ziren en, kantu hoien bidez manesek plazaratu dituenak. eta um, kantu bidez uh, uh, eta hori Josiriarrek ere egiten zuen beti kantu bidez edo higiaren bidez ere eh, pasaratzen dira mezua initz Behar bada, politikoek baino indar gehiago edo beste balore batekin. Justuki, bere kantuak ola, o, indar horrekin ikusten zituen ere, olako indar politiko batekin? Mm, ez dut uste eman esek olako pretentzi horik izan duenik. Eh? Berak sortu ditu kantuak eh, heldu zitzaizkioen bezala, hirurgoiaren eh? amarkadan gehienak, Eta orduan, uh, bete-betean bizi baitzituen uh, uh, gauza horiek. Eta gero, ba, biztan da, kantu horiek batekin duten gara jarteko testu inguruarekin. Uh, eta manesek errandezagun bere kantuekin, uh, bete-betean parte, parte hartu izan duela, Euskal Pizkundean, hemen iparraldean ezagutu dugun, Euskal Berpizkunde hortan manesek bete-betean parte hartu du kantuekin. Eta zupeio ospital, beraz, Manez Pagolan, nola oroituko duzu? Neik, Manez, biziki gizon atsegina zen, nola urubiletik ezagutu eta gizon artse zen. Manez ekin, etzen posible samurtzea. Etzen posible samurtzea. Naiz eta berarekin adorzez zegoan gauza batutan, etzen posible berarekin samurtzea. Eta adiskide hori, eh nigeranesak betirako eh manesek bazuela derentzat aldia eh derentzat e, manes eta gero ba biziki maite zuen umore hauniko gizona zen arraileria biziki maite zuen eta belarekin bizi izan ditugu hainbat eta hainbat anekdota kantaldietan edo edo entsaioetan edo <laughs> bat heldu zaigo gora te eh, atauna zen kantaldi batean Elehemiziko kantaldiak ziren, eta manesek gitarra bat zeukan, eta bakizu, gitarra beso muturrean, izaiten dira gako batzuk, sokak tingatzeko eta afinatzeko, ez? Mm -hmm. Eta manesek gako bat hautsia zuen, eta kantaldi eta kantaldieta zen aliketekin, eta aliketak emaiten zituen bere paltoko kanpoko kampo, sakelan. Eta kanpoko sakelatik beti ateatzen zizkion aliketen zera, giderrak edo besoak, Eta hoan kantua presentatzen aizen bitartean aliketekin t zuen gitarra kantua presentatuz. Eh, eta gu aztetik izan da beti iritizi egiten ginine baran gainera ontsa finatzen zuen xuxena finatzen zuen, bere aliketekin gitarra ez olako aredota enbeeta ranggo bai. <laughs> Manez pagola, beraz uh, gogoan, eh, gaur, uh, kantarita idazle, landibartara, zendu baita, irorogeita masai uh, urte zituela, bello ospital gurekin, eh, milesker. Milesker zuhiri, eta manez gure artean beti bizirik segituko du bere kantuen bidez, dudarik gabe. Kantazak euskaldera, kantazak ire. San keu skaldu da, idea berria. Canta san keu skaldu da, canta Euskal mendizelaia bakizkulla un zitán e zuri Bandera, plazak askoetan erritxarrak jantuz oztatutan horra jaberriak noran iku dut zidutan kapoa de joan egunetan kantazak euskaldunan kantazak ire berriak kantazak euskaldunan ire jaberriak kantazak euskaldunan kantazak ire berriak Euskaldu da, idegaberria Nere ama maiteak Ni gordetzen Tipitik bainuen Kesarazten Baren bihot zartuan Nik deus ez ikusten aurrak gezfaitak iso egiten Amaren idurik Euskal izauta gresen, baina nik aso bik ezen aiten. Ganta zatoz kalduna, ganta zela. Euskal izauta gresen, ganta zatoz Borroka di, luzaz aila gresen, Una hemen derea zabalik Euskal banan banan itzea Otxo betzak ez dik besten ari Euskal diren alde loturik bagare Oaz borokara nagusituko baigare Gero ko horak egeroko utzi Lorenría de Dios, nadie ha presi. A un patio son darte aquí multidil, alzare siero gauro gau den denokan 8 ventan klaware nagoze gaua tu atainatzen bizala galata oseanbois ogores gorritu tu amai kardin dilau delar ditan artsaika dalkari ocho agidu i arbakila eskuan eta Ana llena urta esa vida o comenzar a ensar a chiquitinar a un pasisonale e itimotile alzar más de tan esquavir o taragon te llegas irrecibata darie preso aquel tal y la que derballia a versa revisales te rogaule no tan aguraduro ande hasta su aguraduro viar con esta di y buskitan tanzato boga y tu su Stadik, hola danzatu go, io bela nikatu ti, lehenik urratuta ateran, gero liroi